Zei, garren lanean, Xabi eta Oiane arituko dira. Xabi eta Oiane ofizioka amarreko txikian iruna kantatzeko gaia hause duzue. Krisia dela eta taberna guztietan, ordubietatik aurrera, tragoa euro bat gehiago ordeen beharko da. Zuek berrogei urte dituzue. Gaur, neurri horren aplikazioa dela eta, Xabi, zure parrandakide oianeri, parranda merkatzeko boteioia egitea proposatu nahi diozu. Krisia dela eta taberna guztietan, ordubietatik aurrera, tragoa euro bat gehiago ordaindu beharko da. Zuek berrogei urte dituzue. Gaur, neurri horren aplikazioa dela eta, xabik zure parrandaki idoian eri, parranda merkatzeko boteioia egitea proposatu nahi diozu. Xabi hasita iruna bertso, amarreko txikian. Nahiz daguaiaren jadanik zartzen, hoian eboteioia egiten goa zen, zeren jadaig nago jakizu azpertzen, beranduna bileta baddakizu zuzen, kafe hotza euro bat gehiago ordaintzen kafe hotza euro bat gehiago hor daintzen. Traguei diegu gu kafizioa patxarra daukat beti nire Tabernetan asetzen dutnik desioa, bote da, provokazioa, non geratzen dan nire reputazioa, non geratzen dan ere reputazioa. Txorakeri etan zu, gaur eta jardun. Eroskiragoa zen, orain bertan egun. Botila haundiak hartu eta txukun, txukun. Egongo dira hainbat gazte gure lagun eta ea behin goan zug ligatzen duzun eta ea behin goan zug ligatzen duzun Ligatzeko ez da joan behar urrutira atxo zarronek badu Bai bere diz dira, eginak ditut ene, hainbat kale jira, bale anka punkietan, ta kale kantoira, lautadako gazteak anegongo dira, lautadako gazteak anegongo dira. Beraz zuk egin duzu, bote alde. Gero lauta zuk zurik bai galde. Ez duzu ligatuko, ez da nobeda de egoera okerrean eta osok etxera. Joango gara biok oso grabe Moskor-moskor eginda da ligatu gabe Moskor-moskor egin da ta ligatu gabe moskor, moskor da, ta Ligatu gabe. Liga gabe ere Ze kriston hor kompon Lige batiezin zaio, luzaro itxaron. Eta hemen berriz dugu, amaika gauzaon. Desberdin agurainen, edo aramaion. Zuek bote joieta guk berriz garrafon. Zuek bote joieta Vere garrafo